Було помітно, що він уже хотів злиняти звідси. Я прокинулась. «Господар, може, і не дивиться в твій бік досить довго. Вів своє Ніколо. Я, мабуть, щось пропустила із його попередньої репліки. П'ять, десять навіть, двадцять років. Але завжди треба знати, а краще мати впевненість, що він обов'язково хоч раз кине погляд в той бік, де горить твоя лампочка» і зупинить на ній свій схвильований погляд. І ти відчуєш полегшення. І далі усе в твоєму житті піде як слід. «Ви виявляєтесь поетом і містифікатором», – посміхнулася Галина. Вона аж пошила бажанням узяти його під своє крило. «Ні, ні. Я займаюся фізикою ефіру. Він не звертав на її залицяння жодної уваги. Ну, це втаємничена наука». Вона ніяк не стосується офіційної. Тому я кажу, що працюю задля майбутнього. І вас зовсім нічого більше не цікавить?» Продовжувала діставати його наша хижачка. «Ну, наприклад, любов». Ха. У мене була одна любовна історія, але вона не зовсім звичайна. Про бурмотів коло. «Ну, якщо вже цей вечір ваш, то повідайте нам все» зауважив Іванко Джон. «З дитинства я любив годувати голубів, почав ніколи. Я годував їх тисячами, це тривало роками. Уявіть собі, ну хто може запам'ятати усіх голубів, котрі купчаться біля ніг? Але була одна голубка, біла, із світло-сірими плямками на крилах. Вона сильно вирізнялася з-поміж інших». Я міг упізнати її де завгодно. І вона знаходила мене де завгодно, скрізь. Було досить того, аби я подумки її згадав, і вона прилітала. Я, я полюбив цю пташку, так як чоловік любить жінку. Галина тихо гмикнула у кулачок. Оповідач знітився й замовк. Всі ми з докором подивилися у її бік. Після довгої паузи, під час якої ми з цікавістю дивились на Ніколо, він змилостивився і продовжував з викликом. «Так, я любив її. Я не винен, що народився людиною, а вона лишилася в пташиному пір'ї. Коли вона хворіла, прилітала до мого вікна, я її лікував. Коли мені було погано, я завжди бачив її на своєму підвіконні. Ця голубка була радістю мого життя. Одного разу, коли я лежав у темряві, і, як завжди, вирішував якесь наукове питання, вона упурхнула до кімнати і сіла на мій стіл. Я зрозумів, що вона хоче сказати мені щось дуже важливе. Встав і підійшов. Вона дивилась на мене своїми чорними очима, намистинами. І я зрозумів, що вона скоро помре. Птахи живуть менше за людей. Коли я це усвідомив і сформулював словами у своїй голові, з очей моєї голубки вирвався потужний промінь яскравого світла. Це був реальний, сильний, сліпучий промінь котрий був набагато потужнішим за світло лампочки в моїй лабораторії. Коли ця голубка померла, я втратив сили. Тому я тут. Мені здалося дивним, що цей вечір почався з пташки і закінчується подібною історією. Я знову подумала, що світло наштоване як матрийка. Цікаво, що з цього приводу думає Іванко Джон. Я поглянула на нього, в його очах відобразилося полум'я маленької свічки, що горіла на столі. Воно було яскравим і ніби пливло у синьому-синьому морі цих очей. Цікаво, чи болять, чи гадюці виповзати з власної шкіри. Колись я бачила цей процес у науковій телевізійній програмі, але тоді я тільки з цікавістю спостерігала, як повільно лущиться гадюча шкіра, як вона тьмяніє, змощується, а натомість із неї, як з брудної ганчірки, Виповзає яскрава, зелено-жовта змійка пірнає у таку ж зелену веселу живу траву. Тепер я подумала, чи боляче це все, чи боляче вилущуватися з вузького тунелю, з вузького тунелю, який душить тебе з усіх боків, душить, і намагається затримати в собі, затримати в собі і не дати продихнути, ти прочаєшся, викручуєшся самотужки, адже ніхто не допоможе, не витрусить тебе з неї, як з мішка. Хіба що будуть ось такі спостерігачі по той бік екрана.